Megkönnyebbülés. Erre felé szép az élet, ismételgette magában Répa főtőzsörmester, pedig falak között élt ő is. De tizenöt évvel a szolgálatkezdés után kivívta a legrettegettebb smasszer címét. Őrtársai egyszerre utálták és sajnálták. Ez az ember vagy emberszerű lény hízott. A hatalomnak értelmet kell adni. Tehát öt reggelit, öt ebédet és öt vacsorát fogyasztott, néha repetákkal. Az ütlegmesterének mesterének érezte magát, és rendkívüli technikákat talált fel az amúgy is értelmetlen fogó életek teljes elértelmetlenítésére. Ha lehet, került az őserdőben császkálást, ott mindenféle fertőző bogarak, pókok, ragadozók és kígyók között dagonyázva mások is elboldogulnak. Hadd vágják a fegyencek a fát, kell a konyhára, különben éhen maradna. Zömmel bent lakó volt, szinte ugyanolyan megvonásokkal, mint a rabok, akiktől a répa nevet kapta, mert magas volt ugyan, de hájrá rakódása, roppant ízléstelen alakot kölcsönzött neki. A főtörzs örmester végre valami igazán nagy hatalom fényesítést szeretett volna csinálni. A giotint valamelyik raktár mélyén ette a rozda, de még soha nem használták. Vagy jól elverték az ellenkezőket, vagy behajították néhány évre magánzárkába. Karriert akart csinálni, úgy érezte, ez jár neki. Aznap ki kell provokálnia, hogy valamelyik fogoly, Rengeteg szemtanú előtt látványosan támadja, és lehetőleg sebesítse meg. Másnap reggel a beolajozott fémgerendákon már suhanhat is lefelé az iszonyatos penge. Jól végig gondolta, hogyan éri el célját, bár senkivel nem osztotta meg terveit. Beszélgetett. Sanyarú béka vagy görény illata volt. Olyan alávaló gonoszság uralta, hogy az őrtársai is ezt érezték. Távolról már hallatszott a smaszer kollégák torok hangú noszogatása, de zavarta a tény, hogy viszonylagos jókedv uralkodott a foglyok körében. A kaput sarkig kicsapták, a rabruhások mormogó darolásszerűséggel közeledtek. Bár kifacsart ronynak néztek ki, répa nem találta őket elég szomorúnak. Kemény ez a munka. Jó, hogy kitalálta a vezetés a konyhák fafűtését. A munkaerő ingyenes, az ételadagokon sem növeltek, tehát szákás, más szóval sovány, beesett arcú, mindig borostásra bálomány fejlődött ki. Katonásan bemeneteltek, még helyben jártak, amíg az ájparancs el nem hangzott, aztán a kapuk becsapódtak mögöttük. Rájuk ragadta feketedett daróc, és fejükre merevedett a sapka, a veríték, erdei nyírok és keverékétől. Áltak mint az emberi mi voltuktól megfosztott beszélő szobrok. Az egymással összekötő láncot is végre leszették, ami a barátság és összetartozás érzetének erősítéséhez kellett. A plusz munkára kijelöltek, begyűjtötték a szerszámokat, és miután a lerakati helyről visszatértek, Répa főtörzsőrmester elindította akcióját. Oda lépett. A főtörzsőrmester látszólagos egykedvűséggel karbatett kézzel bámult, majd két öklét összefogva teljes erőből vágta szájon a hozzá legközelebb állót. A nem várt ütés földre vágta derengőt, nagy, nyitott szemmel bámulta a fekete eget. Fülei csengtek, és nem tudott gondolkodni. Kapott néhány rúgást is az oldalába, a főtörzsőrmester sosem végzett félmunkát. Aztán lassan visszatért belé az élet. Az ilyen kábulatok általában húsz-harminc másodperc alatt elmúlnak. Alapcsík nem bírta, utána nyúlt, hogy segítsen neki. Ő is kapott egyet. Igaz, épp erre számított, ezért lábon maradt. A két sértett, akik gyakorlatilag az egész csoportot képviselték, mert ez a drága jó ember bármelyiket üthette-vághatta, már túl sok tapasztalatot gyömöszölt abba a kis, lelküknek üresen maradt érzelmi szakaszába ahhoz, hogy képesek legyenek ösztöneiket visszaszorítani. Még csak a szemük sem rebbent, amitől a főtörzsőrmester dühöngő állapotba került. Előbb elkezdett mindenkit ütni-rúgni, és a smasszerek, mert közöttük is akad rendes ember, csak vicsorogtak magukban, de nem szóltak közbe. A szabály az, hogy egymást sohasem gyengíthetik. Mi haszna, usta disznók, kétszázszor körbefutjátok a belső udvart? Aki utolsónak fut be, azt parancs megtagadónak tekintem, és holnap lenyakasztatom. A többi őr, bár látta, hogy a főtörzsőrmester az őrület határán túljutott, még mindig nem szólt. Nem olyan világ az a falak mentén. Végig kinyújtott mutatóújjal érintsétek a falat, különben lerövidítitek a távot. Fussatok! Érthető, amit mondok? Senki nem szólt egy szót sem. Azt kérdeztem, érthető vagyok? Most sem válaszolt senki. A mérektől belülről füstölgő dopártyákkal nyelt egy nagyot. Indulás! A rabok valóban elindultak. Nem beszéltek össze, még csak egymásra sem néztek, de sétatempónál csak valamivel gyorsabb iramban cammogtak, kocogni sem voltak hajlandók. Arrafelé parancsot megtagadni nem lehet, azért tényleg képes, ha nem is nyakasztatni, de évekre megkeseríteni az életüket. Ami disznóság, az disznóság. 25 kör után egyre közeledett a vacsora idő, amiben még olyannak, mint a nagy répa sincs változtatási joga, ezért ledobta zubbonyát, és keservesen beállt a sorba. Majd én megmutatom tetvek, mi az a futás. Öt kör az élet. Reggel mindenkit kivégeztetek. Rengett rajta a hústömegtöblet, Alig bírt egy kört lefutni, hogy össze Úgy gondolta, ha valamikor, most megmutatja a telivankijukat, akarat burka. A leütött megvárt, amíg kétszer lekörözi a tötyögősereget, sereget, majd benne is beindult a dülevezető pumpa. Mielőtt még okkal vagy ok nélkül leszigetelték, hosszú távfutó volt, maratont is nyert. Megnyújtotta lépteit, jól is esett neki s mire répa felocsúthatott volna, már két körrel előzte le. Kitárt a karjait, és mint a versenyeken felemelt kezekkel rohant az őrök szurkolónak tekintett seregébe. A főtörzsőrmester majdnem megbolondult, amikor fekete fájtlon át, mint rosszul látó, ledöfött bika felfogta, hogy a fegyveres személyzet tapsol, éljen ez, sőt kezet fognak derengővel, és vállon veregetik. A hús remegett teste tornyán, betén az egyszeri befutóba, megpróbált ordibálni, mint rendesen, de valami úgy elhomályosította az összes érzékszervét, hogy nagykeservesen vette észre, a többiek még mindig sétapálcával követik, cilindert emelnek, a malaclopó alá teszik őket, fehér kesztyűiket egyszerre rántják le és lobogtatják felé, majd sörényen simogatják kollégáit. Leülnek egy septében odatermett kerthelyiség asztalához, és rendelnek egy-egy pohár konyakot, egy húzásra leeresztik, majd derengő egy gombostűvel beleszúr az asztalba, és szétpukkad minden. Az őrmester vicsorított egyet, aztán rohanó testömege megrezegtette a börtönudvart. Senki nem kapkodta el a segítségnyújtást, csak amikor látták, hogy nem pislog, és morgó hangon lélegzik, pár percnyi gondolkodás után hívták a börtönorvost. Ekkor derült ki, hogy az alkalmas, egészséges és szimuláns szavakon kívül némi orvosláshoz is ért. Az embereket vacsorához terelték, répa főtő zsörmestert fél év után megtanították két mankóval járni, majd haza irányították, ahol talán egyszer, Hosszú munka után megtanítják ismét beszélni. Valami átmenetileg csökkent a telepre nehezedő súlyból, aztán ki tudja. Olyanokkal, akik nem csak hatalmat akarnak, de gyakorolni is akarják azt, előbb-utóbb mindenhol találkozik az ember. Ami kellemetlen, abból a láncos milliőből nem lehetett elmenni. Mondván köszönik, nem kérnek az ilyen társaságból.